у підсумку, якщо так, по правді жизні звалив на свої плечі тягар відповідальності за чужу долю. Кволі треба сказати плечі, бо навіть тягар своєї власної долі ти переносиш із останніх сил. А зі свободою взагалі гарно вийшло. Відомо ж, бо за все в цьому світі треба платити. За радість тугою за злет падінням, за любов або розлукою, або виснажливим побутом, який убиває найпіднесеніші почуття. Лише свобода нічого від нас не хоче, тому, мабуть, ми її так легко міняємо на першу ліпшу хемеру. Висновки Перше. Із трьох наведених вище методів убивства суки любові Найефективнішим слід визнати третій. Бо він не передбачає переформатування білкової форми існування матерії та, можливо, ознайомства з кримінальним кодексом, до чого спонукає метод номер один, і неживотатний рецидивом, що є неминучим в разі застосування методу номер два, де, по суті, Здійснюється символічний обмін еквівалентами за давньою народною схемою шило на мотовило, а за умови правильного застосування викорінює суку любові з ментального поля потерпілого суб'єкта остаточно і безповоротно. Друге. Краса не врятує світ. Аби довго не теревенити, краще навести уривок із діалогів про. Найбільшого, хоч і маловідомого у світі через свою злісну скромність, філософа нашого часу, просвітленого Саве Оф Пантельнюка. Краса врятує світ. Та ніфіга! Це як учителю, а так, дитинко, що жодна краса ніколи нічого не врятує. Бо краса не існує поза матерією. А будь-яка матерія у певній формі, а поза формою матерія неможлива, це ми проходили, рано чи пізно, мусить бути зруйнована. Тож як може врятувати світ те, що саме пречене на знищення? Мало того, що ближче до краси, то далі від добра. Але ж мистецтва, учителю, і я про те, дитинко. Один із так званих творців, з числа тих, що творючи мистецтво, свідомо кидають творцеві єдиному виклик, письменник Андрій Жит якось зізнався, що жоден твір мистецтва не обходиться без співпраці з дияволом. Люциферова гординя учителю? Точно, синку. А що все-таки врятує світ? якщо це можливо, любов, але не в аспекті краси, а в аспекті добра. І то лише суто теоретично, або ж у найвищому духовному вимірі. Бо про матерію тут уже не йдеться. Діалектика нематеріальне може врятувати матеріальне. Я достатньо ясно викладаю синку. Є ж у понятного, вчителю. Отож, екстраполюючи безцінну оф пантельнюкову мудрість на нашу проблему, можна побудувати два силогізми. А. Краса не врятує світ. Любов земна матеріальна суча невіддільна від краси. Любов така теж його не врятує. Б. Світ врятує добро. Добро – це любов. Любов урятує світ. Питання в тому, яка любов – суча чи божественна? Третє. Жодного значення для твого внутрішнього самопочуття немає, чи в реалі ти перебуваєш разом із об'єктом своєї закоханості, суки любові, а чи ви розлучилися навіки і ніколи більше в цьому житті не побачитесь. Єдине, що важливо, це твої відчуття – щастя чи горя – Радості чи туги, ніжності, чи суму, наповнення, чи спустошення, ейфорії чи депресії, і так далі, пов'язані з цим предметом людської неминучості. А об'єкт хай живе собі як хоче, якщо лише його її не загрозе сумління. Один знайомий автора ще не старий, правовірний іудей Оверко Гліцерейн який пів свого молодого життя поклав на те, аби свого приятеля, що заплутався в трьох соснах християнства, дзену і стихійного атеїзму, навернути на іудаїзм, сказав із цього приводу «Царство Боже всередині нас». Але там також і купа революціонерів-республіканців. От і випливай, як можеш. Одне слово – Хрущ на бетоні, Ти на холодній зеленій траві Свобода прийшла. Написавши за одну ніч, До речі, з 30 квітня на 1 травня, Це із дозволу сказати Філософський твір із з використанням для більш Магічного ефекту сакральної Праслав'янської лексики, Яку тепер числять по відомству мату, Серафим думав, що його попустить. Але легше ставало лише тоді, коли він писав, а коли написав, перечитав і поклав коштовний у жовто-коричневій політурці зошит на полицю, почалося знов. В страшних муках минув тиждень. Долі він більше не дзвонив. Уважав, що коли він тоді не прийшов, як обіцяв свататись, то вона, як дівчина розумна, Повинна сама все зрозуміти. Навіщо ці важкі нікому не потрібні розмови, тим більше через блокнот? Так Серафим мислив, як мислитель, що нібито здатний розумом здолати пристрасті. Мислив називається. Насправді він кожної хвилини, секунди, кожної безкінечно малої миті чекав, що подзвонить вона». Навіть тоді, коли трохи спав, йому снилося, як він чекає на її дзвінок. І воно сталося. Дзрррр. Він бере трубку. Шкряб-шкряб. Шкряб. Все. Кохання відновлено. Серафим чекав і рештками здорового глузду усвідомлював, що божеволіє. Водночас він із здивуванням зізнавався сам собі, що насолоджується своїм стражданням. А оскільки згідно з першою шляхетною істиною Будди,